Kapitola 24. čtvrtá, Kárnova chrabrost, část druhá. Arjuna bratrovi poděkoval a rychle vyjel k judištěrovu stanu. Když ho nalezl v pořádku odpočívat, ulevilo se mu a sklonil se k jeho nohám. Když vstál, judištěna, který si myslel, že Karna je už po smrti, řekl. Jsem opravdu rád, že tě vidím, o Arjuno. Také mě těší vidět Kéšavu. To, že jste oba živí a zdraví postřednutí s Karnou, je podivem. Sůta se podobá smrtelně jedovatému hadovi s neustále vyceněnými zuby. Oplýval energií a silou a nikdo mu v bitvě nedokázal odolat o nic více, než lze odolat oceánu. O, Ačuto, o, Arjuna, bojoval jsem s Karnou, ale dopadl jsem žalostně. Oslovil mě hrubými slovy a těl mě tak doživého. Nyní jste ho díky přízní osudu zabili. Arjuna o něm měl a když k němu Judiš, teda dále radostně hovořil, překvapeně poodstoupil dozadu. O, Dananžojo, třináct let mi myšlenky na Karnovu odvahu nedávali spát. I v bdělém stavu jsem výdal přelud v jeho podobě. Vypadalo to, jako by sám zaplnil celý vesmír. K útoku na něho mě určitě přinudila sama smrt. Porazil mě, ale pak mě propustil a nechal mě jít. Běda, proč dál žít pod takové potupě? Úlevu mi přináší pouze skutečnost, že jsi ho zabil. Judištěra se na Arjunu široce usmál a dál se ho nadšeně vyptával. Zapomněl přitom na bolest způsobenou zraněními. Řekni mi, jak si toho hříšníka přemohl. Chci slyšet všechny podrobnosti. Pověz mi, jak nyní leží potříštěn krví a znetvořen tvými šípy. Pošetilý Duryodana nyní jistě naříká a vidí svoji bezprostřední porážku. To, že je zabedněný Karna, který tak ohavně urazil draupadý teď Mrtev, mi působí větší potěšení, než po vznesení na nebesa. O, Dananjojo, popiš mi vše. Arjuna se zhluboka nadechl. O, králi, nejsi obeznáven zpravou skutečností. Byl jsem vystaven útoku hord kurovských bojovníků. Mnozí vznešení bojovníci na mě útočili s bojovým pokřikem. Všechny jsem je poslal do Jamarážova sídla a hnal se ke Karnovi. Když jsem k němu nakonec dospěl, nalezli jsem ho, jak svými zbraněmi masakruje naše vojáky. Potom jsem se dozvěděl, že tě přemohl a donutil ustoupit. Okamžitě jsem tedy přišel, abych se před zabitím Karny ujistil, že jsi v pořádku. Judy Štyrovi spadla hlava na prsa. Běda, vykřikl. Arjuna položil ruku na rameno svého staršího bratra. O slavný králi, nezoufej. Tvoje vroucí přání okamžitě vyplním. Střetnu se s karnou a ukončím jeho život, tak jako se šakra střeta s surou. Nepochybuj o tom, neboť tak zní můj slavnostní slib. Pojď a sleduj boj. Prosím tě o požehnání, o králi. Řekni mi jen, ke ještě připadne vítězství a Karna je předem mrtvý. Dovol mi vrátit se do boje. Judištěru, kterého stále trápilo pokoření z boje s Karnou, náhle zachvátil hněv. Zavrtěl hlavou a řekl. Tvoje zrození v lůně kuntý bylo k ničemu, můj bratře. Jak si mohl opustit bojiště, aniž bys zabil Karnu? Určitě jsi sem přišel ze strachu, aby se zvyhnul sůtovu synovi. Jak mohl tvůj slib vyjít na prázdno? Kdyby mi už tenkrát v lese řekl, že karnu zabít nedokážeš, nikdy bych odtamtud neodešel. Všechny naše naděje přišly vníveč, jako když člověk od stromu očekává plody a místo toho získá květy. Po celých těch třináct let jsme od tebe očekávali mnoho. Stejně jako lidé, kteří zaseli a čekají deště. Judištěra vstal a pozdvihal hlas proti svému bratrovi. Bráhmanové ošetřující jeho rány podstoupili. Proč si o darebáku nepředal Gandivu Kéšavovi? On by karnu zabil bez otálení. Jestli mu nedokážeš čelit v bitvě, pak dej svůj slavný luk jinému bojovníkovi který na tento úkol stačí. Kvůli tvému selhání svět uvidí, jak se všemi našimi příbuznými poklesneme do bezedné propasti pekla. Bylo by lepší, kdyby zvyšel skuntý v pátém měsíci jako potracený zárodek, než aby se snarodil v královském rodě a potom na bojišti ukázal nepříteli záda. Hanba tvému Gándývovi. hanba síle tvých paží a tvým nespočetným šípům. Hámba tvému znaku Hanumána a Agneho kočáru. Judištira se zhroutil zpět na lůžko a pohlédl na svého mladšího bratra očima rudým a hněvem. Arjuna neřekl nic. Vyrážel těžké vzdechy a sevřel pěst kolem rokojetí meče. Pak vytáhl jeho dlouhé lesknucí se ostří aby bratra zabil. Krishna se rychle postavil před něho a uchopil ho za paži. Zabránil mu přiblížit se k bratrovi a zvolal. Nevidím tu žádného protivníka, který by měl zakusit pevnost tvojí oceli o Danjo. Přesvědčil se, že je Judyš teda v pořádku, a nyní by se směl radovat. Proč se tedy najednou chopil meče? Co v tobě náhle provouzí touhu bojovat? Nebo se že podrážděně tasíš meč bez zjevné příčiny? Arjuna hleděl přes Krišnu na svého staršího bratra. Vyrážel krátké a horké vzdechy a odpověděl. Přísahal jsem, že srazím hlavu každému, kdo mi řekne, abych se vzdal Gándívi. Král vyřkl tato slova ve tvojí přítomnosti a já mu nemohu prominout. Proženu svůj meč tímto zbožným králem a dostojím svému slibu. Co jiného teď mohu dělat, o OK, ókešovo? Víš vše, spoléhám na tvoji radu. Arjuna teď čelil těžkému rozhodování. Jeho hněv ustoupil, když zasáhl Krišna, ale za žádných okolností nemohl porušit slib. Jak ale mohl zabít Judištyru? Sklonil meč a čekal, až promluví Krišna. Hamba tobě, Arjuna, nyní chápu, že jsi nikdy nesloužil úctyhodným starším, protože podléháš hněvu v nevhodnou dobu o nejmocnější z lidí. Ti, kdo znají jemné odstíny zbožnosti, by nikdy nepomysleli na to, co ty, o pártu. Ten, kdo spáchá tak ohavný čin, je jistě ten nejodpornější z lidí. Nepochybně nemáš vůbec žádné ponětí o písmech, jelikož nerozeznáš správné od špatného. Jak se můžeš vehnout na svého staršího bratra, abys ho zabil, a zapomenout na skutečnost, že je to tvůj pán hodný uctívání. Není to útočník a dokonce ani nepřítel. Nebojuje a jako tvůj nadřízený u tebe hledá ochranu. Z těchto a mnoha dalších páných důvodů ho nemůžeš zabít, aniž bys upadl do hříchu. Krišna pokračoval a Arjuna přitom vrátil meč do pochvy. O, Párto, ten slib si složil z dětinskosti. Teď ti povím o vyšších zásadách zbožnosti. Stouhy uhájit pravdu, jsi připraven zabít bratra, ale nevíš, že ani pravda by neměla být pronesena tam, kde to povede k nepříznivému výsledku. Krišna uvedl vědecký verš, který popisuje případy, kdy pronést nepravdu není považováno za hřích. V těchto případech je dokonce pravda považována za nepravdu. Jedná se o ohrožení vlastního života, ohrožení života bráhmany či ohrožení veškerého jmění. Tehdy není lež považována za hřích. Krišna dodal. Ve všech těch případech o párto spočívá největší ctnost v neobližování jiným živým tvorům. Zabíjení ve spravedlivé bitvě a vražda v osobním zájmu se liší a jejich výsledky jsou naprosto jiné. Nepravdu, která chrání před vraždou, lze považovat za pravdu. Tvoje lpění na takzvané pravdě v tomto případě jen ukazuje neznalost skutečné mravnosti. Každý čin zbavený pohnutky ublížit jakékoliv bytosti představuje nepohybně pravou mravnost. Právě proto existují pravidla mravnosti. Mravnost nelze zjistit logikou a někdy ani studiem písem. Aby se člověk naučil jejím jemným odstínům, musí vyhledat vedení zkušených a moudrých starších. To vše jsem vyslechl od mudrců o párto. Arjuna vyklesla hlava. Jeho hněv zcela ustoupil. Krišna zvedl ruku směrem k Juryštyrovi a řekl. Nyní mi řekni, ó hrdino, jestli máš pocit, že si tento cnostní král zaslouží smrt tvojí rukou. Při Arjunově odpovědi mu z očí kanuli slzy. O Krišno, promluvil si, jak je hodno člověka velké moudrosti a inteligence. Kdo znájemné jemné odstíny pravdy lépe než ty? Jsi jako náš otec a matka, naše jediné útočiště a tvoje slova jsou vždy prospěšná. Opět si nás zachránil před hrozným neštěstím. Připouštím, že spravedlivý judištěra nemůže být zabit, ale teď nevím, co mám dělat, o okay, Kešavo. Ať byl můj slib správný nebo špatný, přesto platí. Jak zařídit, aby moje slova nevyšla na prázdno? Když najdu důvod vyhnout se by jedinému ze svých slibů, budou bezcené všechny. Zároveň nemohu zabít judištyru a sám zůstat naživu. Jak potom mohu zachovat svůj slib a také králu v život? Krišna položil paži kolem Oh, ramen. O, hrabrý, Karna vystavil krále Trýzni a ten tě s těžkým srdcem hněvivě oslovil. Také doufal, že tě vyprovokuje, aby se neotálel se zabitím sůtova syna. Darma Rádža nevidí nikoho jiného, kdo by ho dokázal zabít. Proto ze zklamání použil ostrá slova: O párto, měl by splnit jeho přání a hříšného Karnu zabít v bitvě. Co se týče tvého slibu, zde je způsob, jak můžeš být zachráněn. Krišna uvedl pokyn písem, který uvádí, že starší by nikdy neměl být osloven neuctivě. O tom jehož někdo v podřízeném postavení takto osloví, se říká, že v srdci zemře. Krišna řekla Arjunovi, aby svého bratra urazil. Tak ho zabiješ bez toho, abys mu vzal život. Potom můžeš opět získat jeho odpuštění, tím, že padneš k jeho nohám a budeš ho uctívat. Arjuna si uvědomil, že to je jeho jediné útočiště, neochotně souhlasil a judištyru urazil. Nepříznivě ho srovnal s Bímou, zesměšnil jeho sílu a nazval ho zbabelcem. Obvinil ho ze závislosti na hazardu ze zapříčinění války a navrhl, aby se nestal svrchovaným vladařem. Když říkal slova, která nikdy předtím nevyslovil, zmocnil se ho úzkost. Cítil se zdrcen, zahanben a pokryt hříchem. Těžce dýchal a znovu vytáhl meč. Jakmile Krišna spatřil opět v Arjunově ruce meč, překvapeně řekl. Co je to? Proč zase vidím tvůj tasený meč zářící jako modrá obloha. Jestli máš stále pochybnosti, pak je vyslov a já ti je objasním. Arjuna měl výčitky svědomí a odpověděl. Zničím svoje tělo, protože se ohavně prohřešilo proti zbožnému králi. Když Aržuna namířil meč proti svému srdci. Krišna řekl naléhavým hlasem. Zadrž, o hubiteli nepřátel, tento čin je stejně zavržení hodný, jako zabití Judištyry. Nepochybně se tě zmocnila nějaká falešná náboženská horlivost, že byl nejprve připraven zabít krále a nyní i sám sebe. Nepodávej se hříchu ve jménu cnosti. O párto, pokud nahlas vylíčíš vlastní slávu, bude to stejné jako sebezničení, protože žádný ušlechtilý člověk neoslavuje sám sebe. Arjuna, kterého Krišna opět zastavil, znovu zasnul meč a udělal to, co Krišna navrhl. Vychválil sám sebe. Potom zahanbeně svěsil hlavu a řekl Judištyrovi. O králi, buď se mnou spokojen. Můj život patří tobě. Promiň mi moji pošetilost a neoprávněná slova. Nyní se vydám zabít karnu. Arjuna padl na kolena a uchopil Judištěrovi nohy. Prosím, požehnej mi úspěchem, řekl a položil na nohy staršího bratra svou hlavu. Judištěra vstál ze svého lože a promluvil beze stopy radosti v hlase. O Arjuno, milí bratře, chyba je na mojí straně. Kvůli měj si byl vystaven nebezpečí. Zachránil tě jen Kešovu zásah. Zasloužím si smrt. Kdo je odpornější než já? Jsem zabedněný hříšník a zbabělec. I hned odcházím do lesa a přenechám trůn býmovi. Tvoje ostrá slova mi připadají pravdivá, ó, Párto. Nejsem způsobilý, abych vládl zemi. Nech mě odejít do lesa. Judištěra vstál, aby odešel. Upevnil si oděv a zamířil k východu ze stanu. Krišna mu rychle zastoupil cestu a poklonil se u jeho nohou. Když Judištěra natáhl ruku, aby ho zdvihl, Krišna řekl. O králi, kam jdeš v tak chmurné náladě? Aržinovo pokárání bys neměl brát vážně. Nikdy by nedokázal chovat v srdci takové myšlenky a vyjádřil je jen proto, aby se vyhnul nemyslitelnému činu, tvojí vraždě. On i já jsme se zachovali nespůsobně, o nejlepší z lidí. Prosím tě o prominutí. Zachovej klid. Dnes se ze mě napije karnovy krve. O tom nepochybuj. Uklidněný judištira odpověděl. O Govindo, přijímám tvoje slova. Zachránil jsi i mě. Byl jsem pohroužen v nevědomosti a ty jsi mě zachránil, protože tě inteligence nikdy neopouští. Přenesl si Arjunu i mě přes oceán zármutku a lítosti. Judištěda se otočil k Arjunovi a řekl. O hrdino, jdi a zabij sůtova syna, svými neomylnými šípy. To určitě povede k našemu úspěchu a potěší to kéšavu. Arjunu stále trápila hanba za to, co Judištirovi řekl a pohled na tak hluboce zasaženého staršího bratra to ještě zhoršoval. Padl s nářkem k jeho nohám a zálknutým hlasem ho prosil o odpuštění. O králi! Nic z toho, co jsem řekl, není pravda. Chtěl jsem se pouze zachránit před lží. Na nejvíc bolestní jsem tě zranil. Jak mi může být, kdy odpuštěno? Judištěda bratra zdvihl, objal ho a ujistil, že se neurazil. Arjunova tvář nabyla odhodlaného výrazu, který se proměnil v hrozivý. Řekl chladně. Ten zlotřilec sklidí plody tvoji urážky, milý bratře. Přísahám při pravdě, že dnes padne v bitvě s šípy vypuštěnými z gándývy. Judiště razvedl ruku, aby Arčonovi požehnal. Nechť dosáhneš nehynoucí slávy a věčného života. Provází tě vítězství a bohové ti dopřejí trvalý blahobyt. Jdi mé, dítě. A rozdrť Durjodanovi naděje. Já se brzy vrátím do boje. Arjuna požádal Krišnu, ať mu připraví kočár a rozloučil se s Judištyrou. Poté, co přijal požehnání od odčetných bráhmanů, nastoupil do kočáru a vyrazil na bojiště. Děsivě zatroubil na lasturu a znovu a znovu se plácal do paží. Každý, kdo viděl toho mocného lučištníka odjíždět v náladě, měl za to, že Karna je již mrtvý. Arjunu cestou na bojiště provázela různá příznivá znamení. Letělo před ním množství supů, jestřábu a havranu v očekávání potravy. Arjuna celý nedočkavý střetnutí s Karnou sevřel Gandivu a upíral zrak vpřed, zatímco kočár nabíral na rychlosti.